Пізній ночі, коли все вгамувалося, Софія шепотіла на вушку чоловікові. Максимку, будь обережний за кермом. Сонечко, ти знаєш, я обережний, уважний, акуратний, ретельний. Все одно будь іще уважнішим. Бачиш, що робиться? Максимові на новій роботі часто доводилося використовувати машину, об'єкти по всьому місту. Тепер він не приходив додому рівно о 6.35, часто затримувався. Напередодні свого дня народження загадав дружині, «Сонечко, приготуй мені святковий стіл на роботу, у нас так заведено». Та й прихідне пора виставляти. З тими виставляннями та могоричами на новій роботі було справжнє лихо. Кожне свято забава до пізньої ночі, день народження до ранку, здача об'єкта гульня на три дні. Максим «Ті мого з'їдають зідають половину твоєї платні щомісяця», – обережно пробувала напутити чоловіка Софія. Максим зірвався. «Ти мені дорікаєш? Я не винен, що працюю як віл, а платня невелика». «Так, у нас ти годуєш сім'ю, а я тебе просив». Мені вже ці м'яса і ковбаси кілком у горлі стоять. Ці твої кури, бульйони. Жінка не повинна заробляти більше від чоловіка. Ну тоді Максиме хіба мусимо йти з торбами. Он моя мама все життя не працює. Живуть на батькову платню і нічого не йдуть з торбами. Хіба що не з торбами? Ти вже забув, що приїхав з дому босий-голий в одній сорочці. Хіба це нормально? Так почалася перша та неостання сварка. Максим дуже болісно переживав, що Софія приносить до хати більше грошей, ніж він. Вона намагалася обминати цю тему, проте цей прикрий факт вилазив, наче шило з мішка і колов очі гордому Максимові. Йому так хотілося бути годувальником сім'ї, єдиною опорою і надією, що від нього усі залежали, у нього просили грошей на хліб чи на морозиво. Та життя переставило все з ніг на голову. Це відчуття залежності від дружини, вторинності у сім'ї, отруювало йому життя. Він перейшов на іншу роботу, мав тепер кабінет з телефоном, пробував відчути себе керівником. На роботі виходило. Вдома – ні. Софія своїми котячими лапками завжди повертала на своє. Він кипів, кричав, а вона «Добре, Максимчику, добре!» і робила по-своєму. Та не свавілля дружини доводила його до сказу, ні. Дратувало те, що її рішення часто густо бувало мудрішим, ніж його. Дружина – не повинна бути розумнішою за свого чоловіка. Софія сама це добре розуміла. Намагалася не вистрибувати наперед Максима зі своїми пропозиціями. Але ж що їй тепер? Голову свою йому пересадити? Можливо, Зустрінься їй Максим у 18, вона прийняла правила його гри, як прийняла гру Ігоря.